Niță și ghiță șed la o masă în berărie și vorbesc încet despre cine știe ce. Ușa stabilimentului se deschide cu zgomot și intră foarte vesel un muștiriu nou, o mai mult tânăr ca bătrân. După toate aparențele, sosește dintr-un alt stabiliment similar, unde trebuie să fi stăruit mult. Noul sosit se uită la mesele ocupate, Pare că ar căuta o cunoștință și-și oprește în sfârșit privirile asupra celor doi amici. Cu pas mai mult hotărât decât sigur, vine drept la masa lor. muștriu cel nou îngălează silabele, pe unele prea slabe, neglijindu-le chiar de tot. Salutare, Neica! Salutare! Salutare! Îmi dați voie? Poftim! Vă ca No! Vorbeați ceva secret? Aș. Frate, o fi târziu că pe-a mea l-am dat să-l Unul Unu fără un sfert. Umbli regulat? După gară. Mița acu trebuie să fie... Cât ai zis că e? Unu fără un sfert. Între Ghergan și Concești. Am lăsat-o să plece cu șeful. Bate tare în masă. Bine, frate, eu nu beau nimic ca vazică. Dă-mi o halba! Niță și ghiță se uită unul la altul, întrebându-se reciproc din ochi cine este amicul? Amicul ciocnește halba cu paharele amicilor și be. Pardon, un moment. Pleacă. Cine e amicul, cunoști? Nu! E cam trecut <laughs> ce cam. E bine de tot. Amicul se întoarce la loc. Frate, e treziu? Câte să fie? 1 și 10 Acum sunt în gara la Titu Mănâncă gogoși la Madame Marica, la zic Cine, nene? Mița, nu ți-am spus? Băi, o halbă Frate, cine e mița asta? Fă-mă să înțeleg Cum, nu știi? Nu Nevastă-mea, frate oh. Bine, nene, nu ți frică să o singură noapte pe drum? Băi, nu ți-am spus că nu e singură E cu șeful <coughs> Bine, bine, înțelegem noi, dar în sfârșit, tocmai de -aia, parcă de o femeie singură... Nu ai grijă, cu peul separat. Intri, închizi lumina, trați pierdeluțele și te îngui pe dinăuntru. Cu peul de servici, ca v-a zic, separat. Face cu ochiul. Poți să dormi până dincolo de filiași, trenul el mai bun pentru noi ăsta e, 363 Câte sunt acum? Unu și jumătate trecute A plecat din titu. A trecut și de mătăsaro. Mița acut trebuie să-i tragă la soamne Da, șeful Și șeful Pardon, un moment, plec E dulce Bărbat de zahăr Stai să vedem ce fel de persoană e Mița Amicul se întoarce la loc Singură n-aș eu Știi, femeie tânără nu face să umble singură Sunt măgari care n-au manieră și... Dacă ar fi și curățică... Curețică... Curățic? Mița curățic? Ce vorbești, dă? că eu. rău Frumoase, domnule, îngheață puțul. Stai să vezi. Se caută în buzunar, scoate portofelul și din portofel o poză pe care o trece amicilor. Amicii privesc lung poza cu niște ochi plini de admirație. E, așa e? Strașnică, domnule. Mm, minune. Aș, poza e moft. S-o vezi în natură, doar. E ceva ca o azică. Mă destul. Să o vezi în natură. E înaltă? Potrivit Blondă? Aur, nu altceva Uite păr Crezi că-l face cu ferul? Aș Natur S-o vezi dimineața cu drăcuiește Că nu l poate descurca E lucru mare De câți ani e? Cam de cât zici data după poză De vreo 25 Vezi? și mai zici că în poze te flatează, n-am plinit nici 21. Fie nene să vă trăiască. Ați știut ce ați ales. Și o iubești? E bravo, cum să nu iubești? E lucru mare, domnule, când îți spui. Apoi, gara-la nu e comedie. Toți pasagerii, când trece treul ziua, toată lumea, uite așa, întoarce capul și se uite la ea la fereastră. Că stăm sus în Dar, șeful, unde șade? Tot sus Aha. Șeful e familist? Aș, nu vrea să-l soare, <laughs> ce că nu ține la femei Ce mai mița de el e lucru mare <laughs> Mereu îl tachinează Și să vezi ce e frumos, că el se supără <laughs> Odată nu știu cum l-a tachinat, că s-a certat răstrașul, n-a vorbit rău o zi întreagă. Și pe urmă? Pe urmă s am păcat. trebuia să-mi pece, n-aveam control. Dacă mâncăm împreună ca v-am că știi, vine cineva vis-a-vis -vis la mas Asta a stat serios cât a stat și mă făceam și eu serios Și zice șeful, pardon majer, v-am călcat și pe urmă ne-a pufnit pe toți râs <laughs> Da, ce fel de omie? Foarte bomba Nu adică de bun, dar ce fel de om e în vârstă? Aș, nici de 30 de ani Să vezi domnule, frumusețe de băiat Uita uitat să vi-l arăt Scoate iar portofelul Și din portofel o altă poză Uite Amicii iau poza și o privesc cu care gelozie Așa e? Mm, voinic bărbat Aș să-l vezi în natură Mai înalt Și încă în poze nu iese roșu să vezi când spune șapca roșie așa ca la o parte, strașnic doare, mustățile negre ca abanos și niște sprincene, când trece trenul, toate coale cu ochii la el, să-l soarbă și mai multe rog. Dacă n-ar avea șapcă roșie, l-ar de ochii de avolițele. Da, da? scuză-mă să te întreb, copii aveți? <laughs> Ce vorbește, de? Sunt în sura numai de 5 luni. Așa... Apoi atunci nu e vremea pierdută. O să aveți... Așa rătășduim și noi. Câte ceasuri sunt aveți Două și un sfert. Acum intră-le ordeni. Mă rog, dar dumneata, ce ești acolo la gară? Eu? magazinier. Mai luăm rând! E cam târziu. Mâine dar, am canțilere dar, de dimineață. Dar... m orind. Băie de trei. Și acum ești în congediu? Ce concert? Ce să mai cer concert? Mă-nvoiște șeful că vrea să plec. Poți să lipsești și câte trei zile. Nene, mai ales acum cu criza asta, nu preia atâta lucru. Nene, dăm voie să închină sănătatea soției dumneavoastră. Să mă trăiască. Mersi, și eu închid în sănătatea șefului, Dumitale, să vă trăiască. Mersi. Ghiță dă să bea, îi răsare și pufnește. Nene, nene, lasă-mă să te pup. Ești mai dulce ca mierea. Mult aș vrea să cunosc pe șeful și pe săția, Dumitale. Ce ar fi făcând ei acum? Dorm tu. Câte ceasuri ai? Trei fix. A intrat în pitește. La pitește 33 de minute. Cei doi amici îl îmbrățișează pe rând și îl pupă cu multă căldură. Nene, ești un om fericit. Să trăiești. Asta ce e drept, așa. Sunt fericit, slavă Domnului. domn. De vastă frumoasă. Am să-l <laughs> sclăș boșarea în politica am de, orice se zice, magazină, dacă nu curge pic. De șef în cal, ce să mai zicem. este ca și un frate. Odată ce ți cumnat care va zica. Amândoi amicii după ce au rɨstare rămân foarte nedomerici. Cum uh, cumnat. E dacă e fratele, miții... Dar ce credeai? Ah, atunci n-am făcut nimic Cum n-am făcut nimic? Noi gândeam Cum nere? -ne? dacă nu era frate bun se putea? <laughs> Cum adică? Era să lasă așa mândrețe de femeie noaptea Cu așa frumusețe de bărbat în cupeu de serviți? Face cu ochi. <laughs> Se pare ca mă zică că astea cum plați. Câte ceasuri ai? Ce-ți pasă? Vorba e, vreau să știu unde e Mița acum. Trei și jumătate trecute. A plecat din pitești. Hai să mergem undeva să bem câte un șfarț. Nu mai mergem. De ce? Nu mai ai niciun haz.